Du lytter til det tomme magasin. Hey, Søren! Søren, kom lige ind. Jeg, jeg er færdig med stolen. Kom lige og prøv. Hvad? Min stol er færdig. Hvad så? Prøv lige at komme ind og se. Er den ikke flot? Hvad? Prøv lige at se. Hvad? Vil du ikke prøve den? Erik. Ja? Nej, jeg, jeg har sagt nej hver gang du har spurgt lige siden jeg så den første tegning du lavede, så har jeg sagt udtrykkeligt nej. Hvorfor ja, ikke? Den er helt færdig og klar. Og jeg lavede den til dig. Men hvorfor har du lavet den til mig, når jeg ikke vil have den? jeg synes, den passer perfekt til dig. <coughs> ja. Det er en to meter høj. Mm. Helt sortbrændt. Ja. Fallers. Jeg har set dig stå med et stemmejern i to uger nu og lave blod over på den. Jeg vil ikke have den. Men du sagde, at du gerne ville have en hjemmelavet julegave. Ja, fra min jo, De laver små vaser eller en pung af læder, eller et askebag. Du har lavet verdens måske mest vulgære dildo. Dildo? Det er en stol. Okay. Hvad sker der, hvis man sætter sig på den stol du har lavet? Så sidder man på den. Okay. Så sæt dig på den. Nej, det er til dig. Ja, men jeg synes du skal du kan få lov at prøve den først. Nej, det synes jeg er ikke er en god idé. Hvorfor vil du ikke? Hvorfor har du ikke lyst til at prøve den Ej, egen stol? Jeg synes det synes det er synd, når jeg bruger den gave som egentlig er til dig. Okay, og det har ikke noget som helst at gøre med, at den stol, du har lavet, er en blankpoleret glat og kun 7 cm bred dildo. Nej. Altså, hvad mener du? Altså, det har ikke noget at gøre med, at hvis man sætter sig på din stol, så bliver man spillet af en lang pig. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Så en stol, vi har aldrig lavet til dig. Mm. Øhm, det ville jo kræve, altså... Ej, wacht. Total jeg synes det er sjovt at se dig med en stol langt nok i røven. Det synes jeg ikke, den er sjovt. Du er så fucking dum. Du kan beholde din stol, kan okay, på, på, på, Hvad så hvis jeg sætter mig på den først? Og den virker godt som en stol. Vil du den? Nej, og du skal ikke sætte dig på den. Det går bare galt. Nej, stop nu af. tror jeg. Jeg skal lige til det. Skal vi prøve lige, ikke også? Jeg lige op ad stien. <tryk> Hvorfor er den også to meter høj? Hvorfor ikke bare Altså en meter eller en halv meter som almindelig stol, hvad er det? Hvad er det sjov i det? Da, altså, at, nu er klar og nu prøver jeg klar. Og nu prøver jeg lige at sætte uh, uh, sæt mig på den. <coughs> Hvor intet våger. Uh, uh, uh, Her sidder der meget godt. Uh, den er lige lidt, lidt spidsen, man kan sagtens sidde. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Sidder du stadig godt? Uh. Fedt mand. Så uh, glædelig jul. Det er tomme magasin. Endelig møde Danmarks største stjerne, Albert Swag Olsen på Søpavillonen til en intim koncert plus foredrag. En aften, du sent vil glemme. Albert kender vi alle fra hans mange, mange år i dansk showbiz. Han var manden, der fik analgynge til landet. Han har spillet petang med dronningen, og han har været i slåskamp med selveste Jørgen Let. Du kender ham måske under sit alias Ilan fra Måske har du hørt hans tre coveralbums med fortolkninger af gamle Ray Charles-klassikere og på synthesizer. Eller måske var du med, da han som den første i verden gennemførte en Iron Man i bar røv sammen med kronprinsen. Albert Swag Olsen, barneskuespiller eller multikunstneren, svømmestjernen og skakkommentatoren over dem alle. Få hans autograf og et selfie hørte en koncert om dengang han stak sex af sine venner ned på en pop for sjov, eller dengang han myrdede sin kone og sin ekskone. Haha, <laughs> 70'erne. Det var en sjov tid. Albert Swag Olsen en rigtig dansk kendis. Han hader kvinder, medmindre de vil bolle, og så kan have han navne på alle bilmærker fra 50'erne og frem til omkring, og skiftet Du kender ham helt sikkert også fra Vild med dans i Rumænien, for der er han også kæmpestor. Albert Swag Olsen foredrager over koncert og buffet og buyer. Så bliver det fandme ikke mere glamour, du. Woo, showbiz. Nå, hvad kan jeg så hjælpe dig med i dag? Jamen, jeg vil egentlig øh, gerne have taget ret meget af, mm. altså gerne et par centimeter, så det kommer sådan op til skulderne, vil jeg sige. Okay. Jamen, så lad os lige vaske det først, så, så kigger vi på det. Ja. Øh, sidder jeg rigtig snart? Ja, det er så fint, men ved du hvad, det er lige lidt for varmt. Ah, der blev det sgu for koldt igen. Lidt for koldt. Ja, okay, fedt. Så blev det for varmt igen. Øhm ej, for helt okay. Nu tror jeg, det for kold igen. Undskyld. Jamen, det er helt okay. Altså, kan jeg, ikke... jeg kan bare lige mærke. En gang, hvis det er... jo, Du skal passe på, at den er meget varm. Ej, nej, det er ikke. Det er helt fint. Det er slet ikke så varmt. Nej, så er det også, fordi, den er blevet helt kold igen nu. jo. Ej, nej, nej det, altså, det, Så, nu tror jeg, jeg fandme, den er der. Må lige med. Må... Yes, perfekt perfekt temperatur. Ej, hvor dejligt. Fuck nu er den varm igen. Det var da utroligt. Und... Undskyld. Ej, nu, nu mærker jeg lige igen. Er... Pas på, at den, varm, pas på, at den varm. Den er altså helt fint. Ej, den er alt for varm. Okay, men kan vi måske droppe hårvasken så? Nej, vent da, så. nu er den der, nu er den. Ej, yes, nu er den der, nu gør vi det. Fedt. Åh, oh, for helvede, det er varmt! Ej, det, ej, det er perfekt, vand. Nej, det er kraftet ikke, det er pissevarmt, Ej, det er super godt. det skal også helst ikke blive for koldt, jo. Min hud falder af! Ej, det er bare skældslap bag. Det er tomme magasin. Mit navn er Gitte Gjæls, og jeg er adfærds- og opdragelsesekspert. I dag er det tid til flere gode råd om børneopdragelse, og i dag har jeg fået et spørgsmål fra en lytter. Det lyder sådan her. Hej Gitte Gjæls. min søn er kleptoman. Hvad gør jeg? Og det er jo nemt nok. Du skal hans hænder af og melder ham til politiet, så stopper han nok med det. Dagens bonusråd er til jer, der har svært ved at få jeres små børn til at sove om natten. <coughs> Opium! I et væs at min sengtid, og så hører jeg ikke mere fra dem for en gang 42 timer senere. Selv tak, det Det var alt for i dag. Husk, at børn ikke tager skade af at nogen task. I hvert fald først, når de bliver voksne, og det er deres eget problem så til den tid. Gild det jævsser, selv tager. Hej. Mit navn det er Leopold, og jeg har altid været glødende racist. Min søn er racist, min far er racist, min farfar var racist, og min oldefar hed Hitler. Alt det, jeg ved, det ved jeg fra andre racister og internettet. Jeg har aldrig læst en bog eller set nyhederne, og jeg vælger selv, hvad der er sandt. Og jeg har en IQ på 47. Men altså, ja... Øh, yeah. De skal sgu ikke holde mig tilbage, så nu har jeg tænkt mig at gå en øh, tur ned af Blågaardsgade og så simpelthen tage en, øh, ja, sådan lidt direkte debat med de mennesker, der nogle gange bor her. Hold da se. Oh, hallo, hallo, ja, ja derovre, hallo, hallo, ja, ja derovre, man sænkede BMW. Uh, hvor kan I egentlig ikke lige at blive kaldt for pærker? Altså, I er jo pæ... Velkommen tilbage til anden time, hvor vi nu skal tale med Werner Hansen, som er Danmarks første kendis-seriemorder. Velkommen til, Werner. Jo tak, jo tak. Werner, du er den første seriemorder med en Instagram-profil. 400.000 følgere har du. Du poster kryptiske opslag med både dit ansigt og dine planer. Du har ifølge dig selv begået over 100 drab. Og i næste uge der har du så tænkt dig at livestreame endnu et drab. Hvordan kan du stadig være på fri fod? Jamen, jeg er jo bare smarter end politiet. Jeg tillader ikke hurtigere end ordensmagten, glat som en orling. Men det er jo helt vildt, at du stiller op til altså, interviews som det her, imens du er aktiv som seriemorder. Ja. Altså, det er jo formentlig første gang i verdenshistorien. Øh, jeg troede faktisk lidt, at politiet ville stå klar for at dig, når dig, når du kom. Hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor, gør, hvorfor gør de egentlig ikke det? Jamen, altså, det er jo fordi, at selvom jeg giver dem alle detaljerne om min forbrydelse på Instagram, så er de jo simpelthen for dumme til at gøre noget ved det, ikke? Ja. Men okay, altså, men, altså nu er du jo her, så, så, så, så bliver jeg jo også nok nødt til at bede dig om nogle, nogle saftige detaljer, altså. Hvordan gør du, når du slår folk ihjel? Jamen, jeg har jo min metoder, ikke? Altså, det jeg bedst kan lide, det er at stå og vente på en, der går alene hjem på en mørk og øde vej om natten, ikke? En mørk og øde område, så står jeg der og venter, og så, så når der kommer en gående helt alene, så følger jeg efter. Og så sådan i ly af natten, så sniger jeg mig lige fra busk til busk. Og når jeg så er lige bag personen, og timingen, den er helt rigtig, så, så springer jeg frem, og så råber jeg, "Bæ, bæ Du bæ, bæ. Og, og, så, og så stikker du ned. Nej, nej nej nej, øh, øh nej, nej, nej, ad. Nej, det er virkelig ulækkert, Ej, jeg stikker ikke nogen. Du skyder dem. Nej, jeg havde at skyde dem. Så er du kvæler dem. Nej, jeg rører ikke dem. No, fordi så sæler så der beviser. Okay, hvordan slår man så ihjel? Jamen, det har jeg jo sagt. Jeg råber BÅH! Ret meget BÅH! BÅH! Men det dør de vel ikke af. Nej, men de bliver piskbanke, mand. Men du sagde du var seriemorder. Ja, men det er så meget for at komme i radio, ikke? Vil du hvad? Prøv, det er vanvittig Folk tror, du er en rigtig seriemorder. Næsten en halv million mennesker følger dig, fordi du tror, du slår andre mennesker hjælp på bestialsk vis. Og så håber du på Jamen, men det må da være en meget god overraskelse, eller? Ja, hvad? men det er det, kraft ikke Altså, Lige nu der har vi en kultur, hvor vanvittigt mange mennesker, ikke også, de efterspørger tragedier og bestialske drab. De kan indtage, som om det var lidt underholdning på en fredag aften. Og det lucrerer du på dit. Fucking svin, mand! Du snyder pæne, uskyldige mennesker, der bare tror, at de følger en rigtig råmutter, og så bliver de bundefanget af en eller anden fucking snyder som dig, mand. Du skylder folk blod, Werner. Du skylder dem blod Arh, vil og du, død. Vil, vil du være? Altså... Arh, hvad? Hvad laver du? Hvorfor? Du... Du mig. Ja, hvis du ikke vil have blod på hænderne, så må jeg jo have det. Du har lovet dig til 400.000 følgere, og folk skal have noget død og noget blod. Werner Hansen, mine damer og herrer. Han fik som fortjent, vi giver kraftedeme ikke kendte status til en fucking svindler. Vi giver det til folk, der slår rigtig mange mennesker ihjel. Tak for i dag. Du lytter til Nattevagten. Hej, det er Karin, og jeg har fundet en revolutionerende ny måde at lave flødeskum på, men behøver faktisk hverken en elpisker eller en håndpisker. Der jeg gør, er, at en halv liter fløde, så man får det ned i mavesækken. Og så kaster man sig ned af Valbybakke, indtil man rammer et hus eller noget ned i løskrydset. Og så... Øh, tak og flødeskub. Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer. I appen DR Lyd.